Ostatuetan, sutik kontsumitzeko debekua eta txerto ziurtagiriaren kontrolatzeko behaja. Horiek dira, hastelen juntan, frantziako gobernuak presentatu dituen neuhi behiak ostatuen dako. Oficialki, ostalariek ez dute bezeroen identitatea kontrolatu behar, baina halere, oktaz beldur dira somaitzu. Ziurtasun agiriarekin bezala, Ostallariek diote kontrolori ez dela horien lana. Hugo Baionako taloka ostatuko nagusia. E ustez bordela a handi bat izanen da, ezgirara eh, ez polizia eh, beraz. Eh... Niari bidez ez dut nahi geldi egin uh, lakar diddantzte jenderikoa. Uh, Gainera, ostalariak beldur dira neugi begi horiekin diru mailan zailtasunak ukaen dituztela. Sebaztian sama ostatuko nagusia. Lanin esiatzen digu lanin naitzzia jadigin bezala, mena saietzin ikusten tutiagi karak begi geizapakatzentzeago hoik hoi fiizitutieek kanbiatzen. Ez diago jabola laginntzaarik, ez digu uh, eta lan ez diago haldo jomalkia haitzen Ordin, Oso, oso zaila da horrein uh, nule jan, baten ligalki, egin, ebe, uh, eta behin nabaten jonaztia, ligalki, beharri balnibaduk egin, ez duk habu beha Eta ez dukene ideea eta behin nabaten tako uh, haimeste kon, kontrent. Ez dukene ideea eta behin nabaten hori ez da guren lan. Hogez gain, Baionako hostalariek ez dakite nola iraganen den ugtatxeko gaua. Prefetaren erabakietaz eta sustut, etxeratze aginduaz beldu dira. Igurikatze horrek badu eragin handia antolakuntza mailan. Adibidez, segbitxarien enplegatzean. Xina ostatuko nagusia. On egar dozu amean, izan bien jantil de bulor atan. Parei, dans un jour ou un jour et demi, on leur dit, on n'ha plus besoin d'eux. Nu, nanofidel, ki reviendron, efektivman, si on fe pala nui, on n'ha moitied efektiv. Neugien geiena ugtahilaren irutik goiti plantan ezagiko da. Eta hori, iruazten dako gutienik.